A sve zahvali koja pripada uzvišno nam Allahu tabaraka wa ta'ala i salata i salama na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam na njegovu učasno porucu a sve njegove drugo na sve onih koji u sredi dobroj sunji dana a ma band A s-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Dragma braću i sestri, mi ćemo dalje nastaviti govoriti o sviđeri Rasulah sallallahu alaihi wa sallam odnosno događajima koji su došli nakon Hidži Resula salallahu alihi veselem u Medinu. Odnosno, govorićemo o radnjama koje je preduzeo poslanik salallahu alihi veselem da bi ojačao medinsko društvo i isto tako da bi pripremio muslimane za buduću islamsku državu, ali isto tako da i pripremi za ono što će doći poslije toga, a to je džihad, pozivanje, dobra odvraćanje od zla i slično tome. Nije bilo da kanjemo logično da se može izgraditi islamska država da se mogu drugi ljudi pozivati u Allaha te baraka ve taala vjeru a nije medinsko društvo ili društvo muslimana odnosno društvo muhadžira i ensarija izgrađeno odnosno nije unutrašnji dio džemata izgrađen pa resul sallallahu alejhi ve sellem kako su spomenuli Kada je došao u Medinu i izgradio mešhed Kuba, a nakon toga je gradio e mešhed poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem, smo da su ta dva mešcheda imala veliku ulogu u medinskom društvu. Izodagovo smo govore da uopšteno mešhed ima veliku i značajnu ulogu islamu. Nakon toga, Rasul sallallahu alayhi ve izvršio je pobraćenje između Muhadžira koji su došli iz Mekke i isto tako Ensarija koji su stanovnici Medine. I određi islamski čanjaci kažu da je taj postupak možda na nivou izgradnje mešćida Resula sallallahu alaihi ve sellem. Zašto želimo da spomenemo ovu informaciju? Nema sumnje danas svi mi, muslimani, kada govorimo o mešćidu Resula sallallahu alaihi ve sellem, o njegovoj izgradnji o vrijednosti i isto tako o ulozi Mešid Rasulah s.a.v. u izgradnji medijskog društva, da mi gledamo, da kažemo, sa pozitivnim pogledom na Mešid Rasulah s.a.v. i tako i treba. Ubijeđeni smo da je on imao veliki utjecaj na drugove Rasulah s.a.v. međutim, Isto tako i braj, pobraćivanje između Mohanđira i Sarija je tako istao imalo veliku ulogu. Kako se prenosi Resul al Salahu alihi wa sallam je iskupio 90 svojih drugova u kući Enesa ibn Malika radi Jalanu, pola od njih, 45, je bilo od Mohanđira, a druga polovina, 45, eh, druga od Resul al Salahu alihi bili su od Sarija. I Resul sallallahu alaihi ve sellem bi uzimao dvojicu ljudi, jednog gansarju i drugu muhađiru i pobratio bi. Zašto je Resul sallallahu alaihi ve sellem činio to? Mi svi dobro znamo da je inače islamsko obrastvo bilo prisutno od prvih dana iz aslanstva Resula sallallahu alaihi ve sellem još u medijskom periodu. Nema sumrije da su muslimani, da su mu'mini braća i da je to bilo prisutno u Medini, u Meke, čak i u Medini u, u periodu dok se nije desilo ovo pobraćenje. Međutim, dragama braćovi i sestre, kada su drugovi Resula Sad Allaho li veserama, to su muhađiri, došli iz Meke u Medinu. I kada su ostavili svoje metke, kada su ostavili ono sve što je vezano za njih, za njova srca, za njova emocija, ostavili su u Meki rod, svoju rodbinu, svoju pleme, sve su to ostavili u Meki i došli su u Medinu. Nema su umje da čovjek kada učini heidžinu, kada se presali iz mjesta u mjesto, da osjeća određeni gurbe. Odnos, osjeća se da je stranac. Isto tako i njegov ekonomski statut neće biti na zavidnom nivou. Je su morali sve da ostave u Mekije. Mušnici Mekije nisu dopuštali druga mlesosa da ozimu sa sebom ono što su posjedali u Mekije i da sa tim dođu Medini. Čak više da su i pustili, ne bi sve to mogli uzeti sa sebom. Tako da je resursa na lahu ali i da potvrdi to islamsko obrazstvo koje je se nalazilo već kod njih. Želio je da ojača islamsko obrazstvo, između te dvije osobe, ili da kažemo uopšteno između Ansarija i Muhajđira, i želio Resusa s ve i Đarašanuhom dopustom, da već sve postojeće veze, mimo Islama, da prestanu. Tako da, rodbinska veza, veza plemena, E, isto tako da kažemo možda boja ili rod, Resul sada Allahu alaih vasalim želi da se to sve izgubi. Ja, želimo reći da i dalje pravo rodbine, plemena i to o njemu ostaje njegova vrijednost. Međutim, mora biti veza između muhađira, ensarija, islam. Mora biti islamsko brasto, da bi ta skupina bila spremna za ono što dolazi. Je nemoguće je da izgradi islamsku državu, nemoguće je da vodi džihad, nemoguće je da poziva Allahu te bara kvetala vjeru, a sami muslimani nisu ujedinjeni. Odnosno postoje druge veze mimo veze Islama koje njiha povezuju. Jer ve s.a.v. tako ne želi. Želi da muhađiri i isto tako ensari sva te da je jedina veza između njih, da je islam, da je takvalog i da je islamsko vratstvo. I zato ćemo mi vidjeti kasnije kada budemo govoriti o određenim primjerima tog islamskog vratstva, da su oni bili djelotvorni. Odnosno da su bila praksa, nije to bio ugovor na papiru, međutim nije se provodio praksi. A zašto? Pa upravo zato što je Ona vjera koja se nalazila u njihovim prsima, odnosno čvrsto objeđenje da je najjača vjera, najjača veza, vjera, vjeza i vjeri i islamsko vratstvo, to je njihar gonilo da oni ostavljaju svijetle primjere u istoriji koji se do dan, danas govori. Zašto da gažemo da govorimo o ovome? Pa zato što ta veza i dan, danas postoji između nas. Postoji između svih muslimana, između svih mu'mina, a to je bratska veza, ona postoji. Pa dobro, šta je to dovolen Sarije da njihovo stanje tako bude, a da naše stanje bude tako kako jeste? Pa upravo iz toga razloga što je njiha vjera, njihovo objeđenje, želja za lahom nagrodu, za dženetom je činila da dolazi do potpunog jekina da je islamsko brasto najčista veza, I da samo ona tako može spasiti musimane. Također su se može spomenuti po pitanju, brati mljenja Ansarija muhajđira, da je to eh. bio ekonomski segment. Kada su došli muhajđiri u Medinu, naravno da su, kak su spomenuli, sve ostali su u Mekke. Pa je Resul sada Allahu alaihi wa sallam da domaće stanovništvo da pomognu muhajđirem dok je Allah tabaraka ve ta'ala ne oskrbi iz svoje oskrbe pa se tako prenosi kada bih dolazili muhađiri kod Ensarija da bi Ensarije želi da podijeli sa njima svoje imjetke čak više neko bi od Ensarija predlagao svome bratu muhađiru da mu kanže koju da od svoje dvije žene da dane talak da nakon isteka da je on oženi Isto tako, Ensari su predlagali posaniku sallallahu aleyhi ve sellem da podijeli i imetke, pogotovo svoje palmanike, da ih podijeli na popola, odnosno na jedne ravnomjerne između sebe i svojih braća i muhađira. Međutim, Resul sallallahu aleyhi ve sellem je to odbio. Pa su se nakon toga dogovorili, da muhađili po pomažu ensarije po pitanju palmenika i rada oko toga, da nakon toga dijeli plodove. Pa su se muhađili požarili Resulu Sadallahu alihi wasalam, ako tako može reći, pa kažu nismo vidjeli naroda da sliči ensarijama. Zaista su oni se saosjećaju sa nama u neimaštini, A isto tako su da reživi po pitanju izobilja. I kaže, mi se bojimo, ako ovako nastane, šta će se desiti? Nisu, drugovi Resulasa, Allaho, ve veselam, govorili, Nači muhađi, nisu se bojali da će oni po pitanju Dunaluka otići. Kaže, bojimo se da nas ne preteklju u pitanju nagradi. Pa kaže, Resulasa, ve veselam, kaže, neće se to desiti, ako i budete pohvalili, isto tako ako budete okručivali dovu, Allah uđerajšanu za njih. I Resul salallahu alaihi wa sallam Ansarijama to nije zaboravio, pa kada su mu došli imetak iz Bahreina, odnosno kada je Bahrein postao islamski, Resul salallahu alaihi wa sallam je želio da dan Ansarijama Bahrein, pa su rekli da oni to odbijaju i, i tako isto Resul salallahu alaihi wa sallam odbio njihovo da kažem odbinjanje, jer reko im je zaista posle mene davaće se nekome drugom prednost nad vama, vi se strpite sve dok se sa mnom nasretnite na haudu. I isto tako, jedna od specifičosti ovoga pobraćenja je bilo to da je bio propis da se nasleđuju muhađir i ensarja, ta brata, mimo familije. Odnosno kada od njih jedan preseli, on će nasljeđivati svoga vrata mimo familije. I to je sve bilo dok uzvišeni Allah tabara kada ta'ala nije oskrbio en, e, muhađire, sve dobitke na bedru kada je došao ratni plen, da bi nakon toga taj propis dokinu od. I onda je se vratio taj propis, da kažemo, u svoje prirodni okolnosti, a to je da se familije nas, nasleđuju, osim, kako kaže Allah te vare kveta, osim da učinite svojoj tovi braći, da učinite im dobro. I kako kažu islamski učenjaci, na taj način se desilo da su se muhađiri i ensarije, potpuno ujedinjili, po pitanju vjeri, po pitanju ljubavi, po pitanju pomaganja međusobnog i po pitanju ekonomskih prilika i ostani su je postali jedna zajednica. I onda se ne treba čuditi kada su upravo ti ljudi bili nosioci Allahove tevare, kao je tala vjeri i da su oni bili glavni misionari. Jezde dokinut propis propista da su se međusobno sređivanji međutim propis međusobnog ljubavi, međusobnog podpomaganja je ostao, nije dokinut. I on nikada neće prestati sve do smrti te najbolje generacije. Tako da ćemo naći kada je Resusa do Laholi i preselio on, i kada je data prisega Bubekru, da ensari je to nisu zaboravili. I isto tako ćemo naći da ta dva vrata nisu se međusobno prestali voljati podpomagati sve kako nije smrt rastavila. Znači, nije se to prekidalo nikada. Međutim, ono što je važno spomenuti, da u tom međusobnom vrstvu jedna od, kao, od tih e, e, specifičosti toga vrstva je bilo su oni međusobno savjetovali. I isto tako potomagali, odnosno... Nije jedna strana težila da iskoristi drugu stranu košto se treba da kajemo možda Allah džesha najbolje danas dešava. Ne treba vrata nositi izda njegovih mogućnosti. Ne treba uspitivati njegov sabor. Ne treba pokušavati ga možda iskoristavati zato što on dobar brat. I zato ćemo naći kada je sadim sadivni rebija radija lanohane Sarija Kada je predložio Abdurrahman ibn Aufu Mohanđiru, kojem je bio vrat, kada me predložio da podijeli imetak na pola između njega i Abdurrahmana, ni Abdurrahman ibn Aufu radi anhu odmah to prihvatio. Rekao, nije problem, dajte meni tog svog pola imetka. Što se tiče meni, ja ću sada tamo otići u jedan od kutova ili E, Uga, posla sam mi ću piti o Dehlu Sofe, u kojoj smo mi govoli, ja ću tamo, fino, sjedi pomalo tvoj imetak trošiti. Ne. Abdurrahman im Niaunf mu je rekao, Allah ti da dao oberičet u tebi, u tvom imetku i u tvojoj poroci. De ti, fino, meni pokaži dije pijaca. I kada me pokažano dije pijaca, Abdurrahman je otišao i trgovao da bi jednoga dana, resu resusa osnovna, video na njemu tragove mirisa, I slično tome, pe ga opitao što je sa Abdurrahmanom rekao da je se oženio. Znači vidimo da Abdurrahman i Sadimni rabija, njihov odnos je bio izgrađena na po pomaganju. Odnosno, natjecali su se u činjenju dobrog djela i to treba da krasi islamsko vrasto. Ako tebi, brat, uradi nešto, pokušaj mu to odmah uraditi. Ne da kažeš da se boji da će on tebi to pregovarati, a neće niko da meni nešto čini, da ne. ne da se natječemo u toga dobra djela, je zasiguro da takav odnos jača islamskog vrastvo. Neće druga strana imati osjećaj da je neko iskoristava, da on samo svoj interes ganja, neće imati e, e, ubjeđenje ili viziju samo da on radi za džemal za odruženje, ne. kada vidi da nema pokušaj tog iskoristavanja, zasigurno će islamsko vrastvo jačati. Također, od osobina tog su obrazstva ili, ili i povećenja koje se desilo iz Mahađane Sarije, bilo i to da se oni međusobno savjetovali. I vama je dobro poznat hadis ili događaj koji se desio između Salmana Farisija i Ebu, Ebu Derda, zato što su oni bili dva vrata, Resusa lo sami je povratio. I kada je došao Salman Farisik od Ebu Derda, I prije naravno ovo se govori prije što je došao hijab i, i, i da kažemo naredba da se žene sklonja od muškaraca, vidio je da je suproko debu derda, znači da se ona uređuje pa un, je pa er pitao zašto kaže tvoj brat debu derda nema potrebi za ovim dunjalukom. Zašto? Zato što je debu derda radu lanhum, postio u toku dana, a po noći je klonjao noćini namaz, pa je Selman Farisi ušao kod debu derda kojim je pripremio hranu, I rekao jed ja postijemo rekao ja neću da jedem dok ti ne bude ja neću da da jedem ne budeš sa mnom jest. Ose ono govori o postu na file i govori se o, o, o, o farzu, jer bi sigurno i Salman Faris postio, a i tako Abu Darda ne bi pekila u svoj post. Pa nakon toga Abu Darda jeo zajedno sa Salmanom Farisijem. Kada je došla noć Abu e, Darda htjeo da klanja, pa mu je rekao Selma da spava, pa kada opet uslo je rekao spava, nakon toga kada je došao kraj noći, Selma je rekao da ustane, nakon toga njiha dvojice su uklanjili, pa mu je rekao i znaj da gospodar to ima kod tebe pravo i da ti sam imaš ko sebe pravo, isto tako da tvoja porodica ima kod tebe pravo, pa daj svakom ono ko ima pravo kod tebe, dani mu njegovo pravo i kada je buder Der došao kod Resulazar, Allaho alihi veselem, on je, da kažemo, potvrdio riječi i postupak Sermanan Farisije. Međusobno savjetovan. Mi moramo imati duboko objeđenje. Kada te neko od brata iskreno posavjetuje, shodno etici i kulturi savjetovanja, a to je da te uzme na samo, da ti spomeni ono što vam se treba, da je to iskreno od muslimana i da je to savjet i mi trebamo tom bratu da mu to zavolimo. Ne trebava to shvatimo da je to kritika, da je to hoće da on, da, on, da on govore o mojim mahanama, da to gibet, ne mi ime tome, ne. Ono trenutak, kad ti dođe brat, iskreno te posavjeti radi Allaha, tebada kada trebamo imati uvjeđenje da on želi ti dobro. Da Njega interesuje tova situacija u tom smislu. Znači, drago me da ti napreduješ po pitanju imane, po pitanju sama. Ne, ne, ne, ne tebe da bi se živao tvoje mahane. I ne trebamo da se libimo da prihvatimo tvoj savjet. Ne trebamo se oholiti. Ne trebamo iznalaziti da kažemo i njemu neke mahane. Pa dobro, ti meni savjetuješ, ali imaš i ko sebe to i to i to to nije islamsko obrazstvo. Već mora biti međusobno savjetovanje, mora biti međusobno e, podpomaganje, mora biti međusobna ljubav i sl. O tome, ukoliko želimo da budemo ujedinjeni, odnosno da islamsko obrazstvo u određenom procentu radi onom što je kod muhađira i ensarija. I kako kažu islamski učenjaci, upravo... Ovaj guest ili radnja poslanika s.a.v. to je bra, povraćenje između mađa sarja, nije bilo samo jedan odbri, obični papir bez praksi. Već je to od dragom avraću bila praksa i zato da kažemo Resursa s.a.v. je to učinio. I mi ćemo naravno kasnije vidjeti šta su ti ljudi uradili, šta je islamska država doživjela. Isto tako, kako su mogli da, da, da iskušenja koja će doći, kako su oni mogli da u njima osaburi. Ne Govorimo mi ovdje o jednoj godini koja će doći nakon ovoga pobraćenja, već govorimo 10 godina života Resula sallallahu alejhi ve sellem. 10 godina koje su bile tegobne, koje su bile mučine za koje je trebalo raditi, koje je trebalo saburiti. Najveće bitke će se nakon toga desiti, imaš munafike ko sebe u Medini, imaš židove, imaš mušrike, isto tako i to je brasto nakon toga došlo, kada je bio Ebu Bekr, Sidnik i kada su došli odpadnici, kada je došlo Omer i kada došlo Osman Alija i kada došla Fitna i Moavijaj, sve to brasto je kroz te godine davalo svoje plodove. I zato da kažemo danas kada neko od nas želi da nešto radi, da ostiva neko udruženje, da neki džemad treba da islijedi Resula sallallahu alaihi wa sallam. Naravno, ne prenosi se od Islana sviđenaka da je nakon toga radio i da je pobratio između muslimana i da je to usunaj treba raditi. Ne, ne treba tako raditi, međutim, treba da radi u tom pravcu kao što radi Resul sallallahu alaihi wa sallam, a to je da je radio prvenstveno, da ojača unutrašnji saf musimana da reča nje govori reči da ujedini, da njoha srca budu ujedinjeni, da budu jaki, a nakon toga onda druge da stvari radi koje će svakako moći raditi ukoliko polože na tom prvom tekstu, tekstu. Je nemoguće ako nekog propadne u tome da će se od njega očekivati sutra da on bude produktivan, da ima neku viziju, da radi, nemoguće. I za to molim muzvišenoga, Allah tebarek, ve tala so kurisno ono boši smo čoli, eto bude doka za nas, a ne proti nas, polukavli hana da, ve staklilnveko, festaklilnveko, ve staklilnveko, ve staklilnveko, ve staklilnveko, ve v korurrahim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, la ilaha illa Allah,